פרק ט"ז: את ארון האלוהים ויציגו אותו בתוך האוהל אשר נטע לו דוד ויקריבו עולות ושלמים לפני האלוהים. וייחל דוד מהעלות העולה את העם לכל איש ישראל מאיש ועד אישה ואשפר ואשישה. וייתן לפני אהרון אדוני מן הלוויים משרתים, ולהזכיר ולהודות ולהלל לאדוני אלוהי ישראל. אסף הראש ומשנהו זכריה, יעיעל ושמי רמות, ויחיעל ומתתיה ואליאב ובניהו ועובד אדום ואי אל בכלי נבלים ובכלנורות, ואסף במצלתיים משמיע. ובניהו ויחזיאל הכהנים בחצוצרות תמיד לפני ארון ברית האלוהים. ביום ההוא אז נתן דוד בראש להודות לה' ביד אסף ואחיו. הודו לאדוני קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו, שירו לו זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו, התהללו בשם קדשו, ישמח לב מבקשי אדוני. דירשו אדוני ועוזו, בקשו פניו תמיד, זכרו נפלאותיו אשר עשה, מופתיו ומשפטי פיהו.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 ואדוני שמיים עשה, הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. הבו לאדוני משפחות עמים, הבו לאדוני כבוד ועוז. הבו לאדוני כבוד שמו, שאו מנחה ובואו לפניו, השתחוו לאדוני בהדרת קודש. חילו מלפניו כל הארץ,